פרק ט״ו. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם, כי תבואו אל ארץ מושבותיכם אשר אני נותן לכם, ועשיתם איש של אדוני עולה או זבח לפלה נדר או בנדבה, או במועדיכם לעשות ריח ניחוח לאדוני, מן הבקר או מן הצון. והקריב המקריב קרבנו לה' מנחה סולת עשרון בלול ברביעית ההין שמן ויין לנסך רביעית ההין תעשה על העולה או לזבח לכבש האחד או לעיל תעשה מנחה סולת שני עשרונים בלולה בשמן שלישית ההין ויין לנסך שלישית ההין תקריב ריח ניחוח לה' וכי תעשה בין בקר, עולה או זבך, לפלה נדר או שלמים לאדוני, והקריב על בן הבקר מנחה, סולת שלושה עשרונים, בלול בשמן חצי ההין, ויין תקריב לנסך חצי ההין, אישה ריח ניחוח לאדוני. ככה יעשה לשור האחד, או לאיל האחד, או לשה, וכבשים ובעזים. כמספר אשר תעשו, ככה תעשו לאחד כמספרם. כל האזרח יעשה ככה את אלה, להקריב אישה ריח ניחוח לה', וכי יגור איתכם גר, או אשר בתוככם לדורותיכם. ועשה אישה ריח ניחוח לה', כאשר תעשו, כן יעשה. הקהל חוקה אחת לכם, ולגר הגר חוקת עולם לדורותיכם. ככם כגר יהיה לפני אדוני. תורה אחת ומשפט אחת יהיה לכם, ולגר הגר איתכם. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, בבואכם אל הארץ אשר אני מביא אתכם שמה, והיה באה חולכם מלחם הארץ, תרימו תרומה לאדוני, ראשית עריסותיכם חלה תרימו תרומה. כי תרומת גורן כן תרימו אותה. מראשית עריסותיכם תיתנו לה' תרומה לדורותיכם, וכי תשגו ולא תעשו את כל המצוות האלה אשר דיבר ה' אל משה. את כל אשר ציווה ה' עליכם ביד משה, מן היום אשר ציווה ה' והלאה לדורותיכם. והיה, אם מעיני העדה נעשתה לשגגה, ועשו כל העדה פר בין מכר אחד לעולה, לריח ניחוח לאדוני, ומנחתו ונזקו קם משפט, ושעיר עזים אחד לחטאת. וכיפר הכהן על כל עדת בני ישראל, ונסלח להם כי שגדאי, והם הביאו את קורבנם איש של אדוני, וחטתם לפני אדוני על שגגתם. ונסלח לכל עדת בני ישראל, ולגר הגר בתוכם, כי לכל העם בשגגה. ואם נפש אחת תחטא בשגגה, והקריבה עז בת שנתה לחטאת, וכיפר הכהן על הנפש השוגגת וחטאה בשגגה לפני אדוני, לכפר עליו ונסלח לו. האזרח בבני ישראל, ולגר הגר בתוכם, תורה אחת תהיה לכם. בשגגה, והנפש אשר תעשה ביד רמה, מן האזרח ומן הגר, את אדוני הוא מגדף, ונכרתה הנפש ההיא מקרב עמה. כי דבר אדוני בזה, ואת מצוותו הפר, יכרת תכרת הנפש ההיא, עוונה בת. ויהיו בני ישראל במדבר, וימצאו איש מקושש עצים ביום השבת. ויקריבו אותו המוצאים אותו מקושש עצים אל משה ואל אהרון ואל כל העדה. ויניחו אותו במשמר כי לא פורש מה יעשה לו. ויאמר אדוני אל משה מות יומת האיש רגום אותו באבנים כל העדה מחוץ למחנה. ויוציאו אותו כל העדה אל מחוץ למחנה. וירגמו אותו באבנים וימות כאשר ציווה אדוני את משה. ויומר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם, ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת. והיה לכם לציצית, וראיתם אותו, ושכרתם את כל מצוות אדוני, ועשיתם אותם, ולא תטורו אחרי לבבכם, ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם. למען תזכרו, ועשיתם את כל מצוותיי, והייתם קדושים לאלוהיכם. אני אדוני אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים, אני אדוני אלוהיכם.